Iepa entzule, itxasuan urak handi baitire. Itxasuan sartu nintzen, barnela ino sartu. Ezen erabakiz, norbaiten gibeletik baizik. Eta haren bidetik ikasten asi. Anitz ginela ohartu nintzen. Alere, ez ginen geienak eta gainera, sagailoan sartua ginen, sagailo indartsuan. Sartu berritan bildurrikez, sartu berritan uain guziak kipi. Itxaso zabala ez bakarra beste batera pusatu ninduen korronteak. Gauzak aldatu nahi nituen, aldatzen ikasi nahi. eta aldatu nahi zituen besterik bazela ikasi nuen. Baita, egin batean, hori lortu zuenik ezagutu ere. Gurean berdina egiten ahalote. Ideia horri lotu nintzaioan orduan. Ez bakarrik. Bakarrik ez deus ere lortzen. Guretzat nahi ginuen ura, beste entzat nahi ginuela ulertu ginuen. Ulermenaren ulermenez. Gauzak aldatu ez. Dena aldatu nahi ginuela ez. Dena aldatu behar zela, barneratu eta orduan... Guretzat naiginuena, derentzat naiginuela ageriko gelitu zen. Ezinezkoa. Ola da utopia. Nai eta ezin. Galeanok erran zuen bezala, utopia hortzi muga bezala da. Harengana hurbiltzen giren bakoitzean urruntzen da. Harengana iristea Ezinezkoa da baina aintzina segitzeko balio du. Itxasoan, urak ondi baitire.